pământ, și sfânt. La microfon este protol Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce programul numărul 100 din cadrul emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Un preacredincios slujitor al lui Dumnezeu, un persoana preotului Nicuriță, a găsit cu cale să alcătuiască un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset din întreg Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, luate separat. Aceste lucrări, aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu prilejul versetului 18 din Matei capitolul 12, numai înainte însă de a parcurge încă un episod din lucrarea lui Cristina Roy, Argatul. Cu prilejul lecțiunii trecute am aflat ce lucrare minunată făcuse Dumnezeu în familia lui Petras. Starea sănătății pacientului lui Metod este vorba despre ginerele lui Petras care în ziua nunții a suferit arsuri grozave, se îmbunătățise în mod considerabil, Samco care de mult dorise pe Metod să vină la ei era foarte bucuros căci acum își începeau și ei ziua ca și rândunelele cu rugăciune, dar ce preț! Pentru moment, autoarea cărții lasă deocamdată deoparte familia Petras și ne prezintă pe metod care își primește casa, iar evreului David îi merge mai bine. Iarna trecuse și venise primăvara, dar ea era ca o pasăre frumoasă care zboară, cântă, fericește inimile și... n-ai văzut? A dispărut deja iarăși. Plăcuta primăvară Făcu loc unei veri fierbinți Ca aceea de acum doi ani Când Metod venise pentru prima oară În casa lui Ondrasic Într-o dupăamiază Tânărul Ondrasic Vecinii îl numeau așa după nevasta lui Deși el se numea Raso Stătea în fața casei El se însănătoșise Deja și se uita în direcția În care mai înainte de a pleca el în America Era colina cea urâtă Acum nu mai exista Și în locul ei în mijlocul unei livezi noi și frumoase, înconjurate de un gard viu, era o casă nu foarte mare, dar așa de arătoasă și de frumoasă, cum nu era alta în sat. Față de celelalte case, ferestrele și ușile erau mari și frumoase. Hm, cine ar fi crezut una ca asta?" își zise tânărul. Noi aveam locul în fața noastră și l-am lăsat să stea părăginit. Și el ce ușor a ajuns să aibă o casă așa frumoasă Așa de practică și de ieftină nu are nimeni în sat Dacă aș ști numai de cine mi-amintește omul acesta Nu atât fața cât glasul Trebuie că l-am întâlnit cândva Dar oare pe unde? Însă nu numai tânărul raso era uimit de casă Ci și toți din sat De-abia venise primăvara că și începuse construcția Metod comandă pentru aceasta pe zidarii satului Zidirea au construit el însuși ca un zidar încercat Fiecare loc de construcție trebuia să fie folosit Acoperișul îl îmbină altfel decât se obișnuia acolo în partea locului Astfel că pardoseala de lut bătut sub acoperiș Avea cămăruțe de locuit aproape la fel de marca și o daie, Iar de desubt tot spațiul era locuibil și, deși totul era construit numai din lut, totuși era așa de tare și de frumos ca și din cărămizi arse. Zi de zi veniră oameni ca să privească uimiți minunea și nu puțin clătinară din cap și ziseră Așa ceva o să-mi fac și eu. Iubiți ascultători, în timp ce sătenii se minunează și de ingeniozitatea argatului lui Ondrasic, noi haideți acum să cugetăm puțin la cele citite și să căutăm să luăm o învățătură folositoare pentru noi. iată și de data aceasta pe creștinul enigmatic metod, uimind pe oamenii din sat, atrăgându-și laudele și aprecierile lor pentru felul lui de viață. Aceasta îmi ridică mie și ție, iubite ascultător, o întrebare foarte serioasă. Ce fel de reacție produce felul meu de viață în jurul celorla cu care am de-a face? Ce spune felul meu de viață soției mele, soțului meu când e cazul, copiilor mei, părinților mei? Ce spune felul meu de viață colegilor de școală, colegilor de serviciu? Ce spune felul meu de viață creștinilor din biserică, din societate și oriunde mă învârtesc? Oare, în același fel, atrage laude la adresa lui Dumnezeu felul meu de viață? Iată o întrebare foarte serioasă pe care, dacă mi-o pun de acum, am mare recâștig de a mă îndrepta în cazul în care aș constata, spre nefericirea mea, că reacțiile celor din jur la adresa mea nu sunt deloc pozitive. Cu atât mai bine este să-mi pun întrebarea acum când mă pot îndrepta decât la urmă când va fi să dăm socoteala înaintea lui Dumnezeu și nu se mai poate schimba nimic. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului, trezind în noi un duh foarte serios de cercetare asupra tuturor acelora care ne numim creștini și anume să vedem dacă viața noastră îl arată pe Domnul Isus, așa cum arăta viața omului acestuia iar în aceia care nu l-au primit ca mântuitor, trezește, te rugăm dorința, să-l primească pe Domnul Isus ca mântuitor, să le dea o fire nouă, dumnezeiască, și apoi prin Duhul Sfânt să trăiască pentru slava ta și bucuria lor veșnică. Amin. O laudă mai înfocată, aprinde-n în mine, Doamneia. Dintr-o trăjire mai curată Să te mai sfânt, mai clar Lăbuda Iubiți ascultători, pe Dumnezeu îl afli în orice adevăr, pentru că El este adevărul, cum arată la Isaia 65 cu 16, și cu atât mai mult în cuvântul rostit de El. Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini și în viitor, cum s-a împlinit și în trecut, cu o precizie, dacă vrem să spunem, matematică. Cine are ochiul credinței și au judecății sănătoase deschis, vede lucrul acesta. Acesta este și motivul pentru care noi ne-am ales ca tematică de bază a emisiunii creștine de Radio a Lumina Vieții, cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu cât se poate de sistematic. Ajungând la versetul 18 de la Matei, capitolul 12, vrem să dăm citire, dar ca să aibă un înțeles mai complet pentru cei care n-au participat la ultimile noastre întâlniri, îi vom da citire împreună cu versetul 17. Ca să se împlinească ce vestise prorocul Isaia și anume Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea Voi pune duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata Contextul este următorul Domnul Isus tocmai vindecase pe omul cu mâna uscată Fariseii s-au mâniat foarte mult din pricina aceasta și căutau să-l omoare el știind lucrul acesta după planul lui Dumnezeu a plecat mai departe în alte cetăți în umblarea lui vindecă pe toți bolnavii care i-a întâlnit și le dă poruncă să nu spună la nimeni, apoi arată pentru ce, ca să se împlinească prorocia pe care am citit-o mai sus. Iubiți credincioși, cei aleși sunt plăcerea lui Dumnezeu, sunt desfătarea lui. În tot ce gândesc, în tot ce vorbesc, în tot ce fac, Dumnezeu simte plăcerea. Așa era Domnul Iisus. De mai multe ori tatăl a mărturisit despre el, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Găsim la Marcu 1 cu 11, Matei 17 cu 5. Dovada alegerii este plăcerea pe care își o găsește Dumnezeu în tine. El nu greșește în alegere. Când l-a ales pe David, a putut să spună, am găsit pe David, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Faptele 13:22. Ce poți spune tu despre tine? Ești tu plăcerea și desfătarea lui Dumnezeu în tot ce gândești, în tot ce vorbești și în tot ce lucrezi? Dacă tu știi lucrul acesta, cu atât mai mult îl știe Dumnezeu. Este o cercetare pe care și eu, și tu, iubite ascultător, trebuie să ne -o facem. Să nu descurajăm prin faptul că de când ne-am hotărât să slujim lui Dumnezeu, am avut și căderii. Dacă inima noastră s-a ridicat din cădere, printr-o pocăință sinceră, dacă ne arde focul dragostei și al dorinței de a împlini voia lui Dumnezeu, dacă urâm calea lumii cu păcatele ei, dacă însetăm clipă de clipă după neprihănire, Dumnezeu își găsește din nou plăcerea în noi. Suntem aleși ai Lui și această alegere trebuie să ne întărim zilnic printr-o viață de ascultare și de supunere față de voia Lui și astfel și alunecările se vor rări până la dispariție. Dumnezeu nu își găsește plăcerea într-o inimă fățarnică și vicleană. Aceasta este o scârbă pentru El. În cei aleși, Dumnezeu pune Duhul său pentru ca să înțeleagă limpe de voia și adevărul lui, pentru ca să împlinească lucrarea lui, pentru ca să vestească neamurilor judecata. Cei aleși au judecată și iubesc judecata. Decât să răstească o sânda în care ar cădea un singur nevinovat, mai bine iartă o sută de vinovați. În lumea păcatului este așa cum zice Iorga, mâna prea grea, pedepsește dintr-o dată un singur vinovat și o sută de nevinovați. Dumnezeu nu alege cum alege omul și lumea în general. Se prea poate ca ceea ce este ales de Dumnezeu să nu fie pe placul lumii, al lumii religioase. Dăm acum o explicație foarte interesantă și atragem atenție luarea mintea ascultătorilor. Traducerea verbului a alege în limba greacă este eretizo. Același cuvânt cu eretico. Versetul de mai sus, în cazul acesta, ar suna astfel. Iată robul meu, fiul, veșnicul eretic pe care l-am ales. Eretic este cel care nu primește tot ce i se spune, ci caută și cercetează adânc adevărul. Aleșii lui Dumnezeu în ochii lumii sunt priviți ca eretici, adică abătuți de la felul de a fi al lumii. Domnul Iisus spunea despre sine, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ioan 18, 36 Cei aleși atârnă în totul totului tot de Dumnezeu, fiind liberi de oameni și de duhul vreunei partide religioase. O inimă care se mai alipește și de altceva, care mai umblă și după alte iubiri, nu poate fi plăcută lui Dumnezeu care o vrea cu gelozie numai pentru sine. Cu cât inima ne se contopește mai mult cu Dumnezeu prin iubire, cu atât va pătrunde desăvârșit în voia și tainele lui. Iubirea se deschide iubirii. Dăm citire acum versetului 19 din Matei, capitolul 12, în care ni se spune El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Iată deci, este vorba aici despre robul, alesul Domnului. Este o continuare a prorociei din Isaia pe care am citit-o mai înainte, continuare care urmează și în versetul următor. Adevărul încetează a mai fi adevăr când este spus polemic, a zis Emerson. Pașii adevărului sunt ca răsăritul soarelui, liniștiți, plini de lumină și căldură. Nici o ureche nu-i aude, dar orice ochi îi vede. Pașii adevărului sunt caroa într-o noapte de vară secetoasă. Nu auzi nicio mișcare, dar prezența ei înviorătoare o vezi și o simți peste tot. Pașii adevărului sunt ca viața, tainici și totuși atât de cunoscuți. Așa este adevărul, așa este Domnul Isus. El nu se ia la ceartă și nu strigă. Oriunde este gălăgie și ceartă, nu e adevăr, căci adevărul este plin de pace chiar și atunci când are sabia în mână. Sabia lui este o sabie vindecătoare și dătătoare de liniște. Carul care aduce aur este liniștit. Și nu-și face reclamă Carul care duce lucruri ieftine Strigă cât poate Numai minciuna Întrebuințează forța și reclama Pentru a se impune Adevărul înaintează Liniștit și biruitor Ca lumina. Adevărul este măreț În smerirea lui Este frumos în simplitatea lui Și este puternic În gingășia lui Aripile zorilor sunt aripile lui. Nimeni nu i va auzi glasul pe urițe, spune prorocia, pentru că el nu locuiește în cetăți concepute de mintea omenească. Cuprinde pe om, dar lucrarea omului rămâne în afară. Este fără margini și totuși atât de mărginit încât încape într-o inimă. Este îndurător și totuși fără îndurare. Adevărul este înțelegător și totuși neîndupleca de minciună și de lucrările ei. Ferice de inima care se lasă biruită de adevăr că va fi biruitoare în toate căile ei. Inimile tip ulițe nu pot auzi glasul adevărului pentru că adevărul nu trece pe unde circulă minciuna și toate ulițele și piețele lumii sunt locul unde minciuna își depune ouăle ei pline cu șerpi otrăvitorii. Inimile tip uliță sunt inimile ușuratice și nestatornice. Sămânța adevărului căzută pe ulițe este călcată în picioare de toți și apoi ciugulită de păsări. Glasul Domnului Isus Hristos adevărul nu se va auzi pe ulițe. Zadarnică va fi truda acelora care vor căuta să-l audă aici pe ulițe. În versetul următor, la versetul 20 din Matei 12, se continuă prorocia din Isaia cu aceste cuvinte. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până nu va face să biruie judecata. Un proverb elvețian spune că din cauza omizilor nu trebuie tăiat copacul. Ce rostare să distrugi ceea ce ai de gând să cucerești? Dacă cezarul Antonius, care era un păgând, a putut să spună, vreau mai bine să păstrez pe un cetățean decât să ucid o mie de vrăjmași, cu cât mai mult a putut să spună aceste lucruri Domnul Isus, care a venit să mântuiască tot ce era pierdut? El nu numai că nu stingea fitilul care fumegă, ci căuta, prin toate mijloacele, să aprindă focul vieții și acolo unde era stins de multă vreme. De fapt, el n-a părăsit cerul pentru a găsi un loc moale și plăcut pe pământ, ci de la început știa că nu va fi primit de oameni, de la început știa că va găsi numai ruine, de la început știa că focul adevărului al dragostei și al vieții de legătură cu Dumnezeu este stins. Știa lucrul acesta și tocmai de aceea a venit. Pământul și sufletul omului, era pustiit de vrăjmașul deavol, dar în această pustie, aici unde nu era un fir de iarbă, aici a venit el să sădească cea mai minunată grădina a vieții cu pomii cei mai frumoși și mai roditori. El a venit să mângâie dărâmăturile Sionului și va face pustia lui ca un rai și pământul uscat ca o grădină a Domnului, cum scrie la Isaia 51 cu versetul 3. Ce minunat este harul lui Dumnezeu! Câtă gingășie și duioșie este cuprinsă în dragostea lui! Ochii lui, plini de milă și îndurare, caută spre viața noastră să vadă sub grămada de cenușă o mică scânteie și din această scânteie să o reaprindă. El urmărește noi acel fir pozitiv care, de cele mai multe ori, este nevăzut de ochii omului și prin acest fir face legătura veșnică cu împărăția luminii. Inima Domnului Isus este atât de duioasă și iubitoare că cel mai șolvăelnic se poate apropia de el fără teamă. Mântuitorul nostru vede și binecuvântează cea mai mică mișcare de dragoste, cea mai mică pornire a credinței care pornește din inima noastră către El. El cunoaște puterea răului în noi, slăbiciunea noastră și luptele grozave pe care le avem de dat și vrea să întărească slaba noastră credință, să primească rugăciunile noastre nedesăvârșite, să binecuvânteze silințele noastre și să ne înalțe curajul. Și dacă el nu frânge trestea ruptă, nu va îngădui ca alții s-o rupă. El va veghea asupra noastră cu grija pe care o are medicul pentru bolnavul său și păstorul pentru aia pe care o iubește. O, de-am învățat și noi, noi cei care spunem că suntem copii ai harului și ai dragostei lui Dumnezeu, să căutăm partea pozitivă în viața fraților noștri și a lui nostru, oricine ar fi el, să căutăm scânteia în mormanul de cenușă, să o căutăm cu stăruință și răbdare și apoi să suflăm cu dragoste miroasă până se aprinde întreaga viață. Să nu părăsim pe nimeni și cu atât mai puțin să părăsim pe cei care nu vor să ne părăsească. Fiecare om are și ceva bun. Să căutăm cu atenție acest fir și să-l legăm de firul vieții noastre. Avem datoria sfântă de a căuta trestea ruptă și fitilul care fumegă, dacă suntem stăpâniți de Duhul Domnului Hristos. Să nu judecăm pe nimeni și să nu scoatem pe nimeni din dragostea noastră. Numai așa dovedim că suntem născuți din Dumnezeul care nu vrea să piardă nimic, ci să mântuiască totul. Fratele meu, satana, lumea, necredința, au rupt ele inima ta? Te simți neputincios și descurajat? Sufletul tău este cumva apăsat de îndoieli și temeri? Nu te teme. Domnul Iisus Hristos este milos și te ajută. El nu disprețuiește pe nimeni. El nu scoate afară pe cel ce vine la el. El vindecă pe toți cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Binecuvântat să-i fie numele Lui. Amin. Iubiți ascultători, așa cum am anunțat și cu prilejul altor programe, din anumite considerente tehnice, cele mai multe din programe au fost condensate de așa manieră încât ne-au lăsat la dispoziție o anumită măsură de timp mai mare sau mai mică. Astfel se face că programul nostru de astăzi, programul numărul 100, se încheie aici, lăsându-ne la dispoziție un timp mai bogat de data aceasta până la încheierea programului respectiv. Timpul acesta am ales să-l petrecem, dând citire unor gânduri foarte interesante despre binecuvântările prezenței lui Dumnezeu, scrise de un frate dintre cei mai binecuvântați credincioși ai țării noastre, trecut la Domnul cu aproximativ 15 ani în urmă. Iată așadar ce are de spus acest binecuvântat slujitor al lui Dumnezeu în legătură cu binecuvântările prezenței lui Dumnezeu în noi și lângă noi. Dumnezeu, spune fratele, se descopere unui suflet care dorește cu toată puterea să ajungă în prezența lui. Dumnezeu se lasă văzut în adâncul sufletului tău, ca soarele în oglindă sau într-un izvor limpede. Spusele acestea, afirmațiile acestea, sunt de altfel o parafrazare a versetului 18 din a doua cărinteni, capitolul 3. Desigur, pentru aceasta trebuie curăție de inimă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, spune Domnul Isus la Matei 5 cu 8. Orice necurăție întunecă oglinda sufletului, astfel că cel în cauză nu se mai poate bucura de prezența lui Dumnezeu. Dar ce mare binecuvântare este când chipul lui Dumnezeu strălucește în sufletul nostru zi și noapte. Atunci, în ființa noastră lăuntrică, se produc schimbări, iar aceste schimbări, au ca scop să ajungem a fi asemenea chipului Fiului Lui Dumnezeu. Apoi, datorită lor acestor scrimbări, întreaga viață va fi pusă în rânduială. Atât viața interioară cât și cea exterioară pierde tot ce este nesfânt, nedumnezeesc. Ajungem în armonie cu lumea înconjurătoare, cu oamenii și cu toate fapturile. Legăturile păcatului sunt rupte și puterile lui alungate. Râul limpede și curat al Sfințeniei lui Dumnezeu poate să pătrundă acum peste tot. Sufletul ni se poate umple de lumină. Suntem lumini și ajungem în stare să luminăm prin faptele noastre bune și prin viața pe care o trăim. Ce binecuvântări mari sunt acestea! În prezența lui Dumnezeu învățăm și să suportăm suferințele cu bucurie. Să nu credem că sufletul care trăiește în intimitate cu Dumnezeu nu trebuie să treacă prin suferințe și strâmtorări. Din potrivă, vin adesea peste ei nebănuite suferințele untrice, mai ales când trec prin încercări. Ei sunt încercați pretutindeni, cum a fost și domnul lor, dar nu se mai tem de încercări și nu se sperie când sunt pedepsiți. La epistola lui Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 12, citim Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, iar la versetul 12, Ferice de cel care rabdă ispita, căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Deci, evlavia noastră nu constă în scutirea de suferințe și încercări. În mine aveți pace, în lume aveți necazuri, zice Domnul Isus. Poate că-ți vine greu să accept și chiar nu poți pricepe cum să-ți poți păstra bucuria de plină până și în cele mai grele suferințe. Vai și totuși ce lucru minunat! În prezența lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră din inima lui lumină neîntreruptă și putere prin care sunt nimicite toate influențele întunericului și ale lumii. Astfel că cele mai mari suferințe lăuntrice sunt transformate prin Harul lui Dumnezeu în bucurie lăuntrică. Cine înțelege, să înțeleagă. Rămâi în Dumnezeu și vei vedea singur, cu ochii tăi, vei experimenta tu singur aceste lucruri minunate. Credinciosul va vedea că și crucea și suferințele ne conduc împreună la o mai strânsă legătură cu Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Această legătură sau părtășie intimă cu Dumnezeu este cu atât mai scumpă cu cât devine mai inaccesibile firii josnice și păcătoase care se iubește numai pe sine și își caută plăcerea numai în ea însăși, ne găsind niciun har în cel răstignind și ne punând preț pe întâlnirea cu el dincolo de simțuri. Mai departe, în prezența lui Dumnezeu, omul este gata de orice, e gata pentru rugăciune și e gata pentru lucrare. În poziția aceasta fericită, Poți sta bucuros și în liniște de plină la picioarele Domnului Isus, dar tot așa de bucuros poți pleca să-i împlinești poruncile Lui. Te vei ruga cu inima și vei lucra cu mâinile. Nici o muncă nu ni se va părea neplăcută, ea ne înviorează la fel ca și rugăciunea. Dacă trăim astfel în bucurie și durere, în activitate și rugăciune, zi și noapte în prezența Lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu va fi pentru noi totul în toate și făptura nu va mai conta nimic, El ne va umple inima.